Розумніший. Знаєте що? засичав смаль, намагаючись підібрати для неї найогидніші слова. Ну, що, що? вигукнула теща. Максиме, у цій справі вже політика закінчилася. До біса їм тепер Гюнтер. До біса вуйцях, розумієш? Зять, котрий підпирав хатню стіну біля вікна. Мав похмурий вигляд. Подібні підозри вже провідували його. Очевидно, стара хоч і вижила з розуму, але говорила правду. Коли Микола Трохимович сказав побитому Максові, що збирається позбутися його, то говорив цілковиту правду. Очевидно, таки збирається. Тільки не відразу. Потім, коли таємниця буде Розкрита. «А я буду зараз говорити, а ти послухай!» – озвалася теща. «Ти ж прийшов, щоб розговорити мене, так?» «Так, от і послухай, і мотай на вуз, бо я стара бита собака і дещо розумію в цьому світі!» Хвильку помовчавши, вона голосно плямкнула губами і знову заговорила. Ми маємо справу з одним небезпечним типом. Тобі треба знати, що той чоловік – не просто працівник органів. Задумайся над тим, чому нас досі не арештували. Паралізована вкотре читала Максові думки. Смалеві здавалося, що навіть читала із випередженням на якісь частки секунд. Його... – Здається, звати Миколою. – А звідки ви це знаєте? – запитав, але відразу й здогадався, що про Михолу Трохимовича тещі могла розповісти Світлана Лебезун. – Це не просто кагибіст. Він син колишньої нашої подруги Орисі Кириченко. – Так от, Максиме, Орися була націоналісткою. Вона вступила в їхнє підпілля, ще коли ми разом на зальоти до хлопців ходили. Но стосунки у нас були прохолодними, бо Орися виявилася дуже ідейною і принциповою. Вона вважала, що ми просто спалюємо дорогоцінний час замість того, щоб діяти для України. Коли прийшли німці, вона подалася кудись на села і там вступила до бандерівців. Знайшла собі такого шуляка, Мені про це розповідала одна знайома. «А для чого мені все це?» – вклинився Макс, не бажаючи вести слизьку і небезпечну розмову про бандерівців. «Ти спочатку послухай, а тоді зрозумієш, до чого ця мова. Отже, хто така мама цього Кагебіста? Зрозуміло, так? А тато – цей шуляк, а він з'являвся до представників НКВД – так тоді називалося КГБ, і душив їх закруткою, бо зброя тоді в Бандерівці була дефіцитом. Його і прозвали шуляком, бо падав на них, як шуляк із неба на курчат. Ухопити її клямка. Стара мить перевела подих і заговорила знову. Орися завагітніла і народила. Можливо, навіть десь у схороні або в селі якомусь. І от дитинка виросла. Тата з мамою закидали гранатами в Криївці, щоб не були занадто ідейними. А дитинка, отой наш Миколка, став ким? Правильно. Миколка виріс і став працювати в КГБ. Ну і що з того? Ти думай, Макси, думай. Воруши мізками. У людей діти виростають такими, як батьки так само живуть, мають такі самі переконання, навіть учинки у них подібні. А цей виріс виродком. Батьки б його самі задушили, якби могли знати, тією ж закруткою. Май на увазі Максиме, що такі перевертні, як оцей орисин-синочок, дуже небезпечні. У таких людей чорна кров, і свідомість у них якась Перевернута, для них немає нічого святого. Тож, якщо ти думаєш, що цей Микола представляє правосуддя і діятиме в рамках закону, то глибоко помиляєшся Він представляє сатану, стережися його. Не треба мене лякати. А чому в нас досі не зробили обшуку? раптом запитала паралізована. Не знаю. І не будуть робити. Обшук зробиш ти. А ще скажу тобі таке. Ніхто не прийде нас арештовувати. Микола Кириченко, чи як там його, діє сам. Він, як і ти, віднедавна шукає жидівське золото. Після того, Максиме, як він його знайде, Оресин-синочок перестане працювати в КГБ якщо зможе зникнути від них. «А знаєте?»